anton film uvádí do baledovací úsvit dinosaurov like we A? Meni? Yeah. Jo. Uh. Jo, jeno mi sem ti říkala, že kope. Uh. No, jasně. Jo. Uh, páni, ty se ale na nárota tul, to vistrahu. A on pak bláznil. Span se utlačoval bum bum bum bat. Tul ta tulina. Jo jo jo jo jo. <coughs> uh. Pardon, pardon. Planej poplach. Jenom trošku kopalo. A! Oh. Víš, toho bych nakopaly já? To už je třetí planej poplach tenhle týden. Tak jo, show skončila. Tak şu vpadejte. Ale vidát, on tady ještě někdo čeká sviště. No, oh, ale já nic nečekám. Au! <těk> tak to je pech. Byla byste úžasná, máma. Au! Mění vím, že si nervózní, to já taky. Ale necháváš se příliš unést. No jo, dobře. Pani, už mluvíš jako on jeho. Jo, a a propósito. Viděvo, co je. mám rozpálená, celá přímo hoří. Ha ha ha ha! Ou, musím chodit po špičkách, jako baletka. Ani je yeah, Diego! Wuhuu! Už? Hmm, můžu se podívat? Klídek, ať to malé nevydisíš. To malej je v pohodě. Starosti mi dělá spíš velký taťka. Eh eh, nekouchat. Voila, hřiště promrně. Ah, oh, páni. U, jasné. Ach, oh, mami. To sem je lal sám naše rodinka. A proč tam nejsen taky? Ty můžeš vejít s náma. Zapadneš sem. Víke. Eště to není úplně hotové. Má to sem tam nějaké mušky. Předělavaš přírodu, aby byla pro děti bezpečná? Že ji si předěláš, to není tak. To je k smíchu. Meni, naše malé bude vyrůstat v tomhle světě. To nemůžeš změnit. Ale jasně, že můžu. Lidi tam největší tvor na světě. Tak jo, mega taťko. Chcíte vidět, jak bude že zvládat pubertu? Pozor si dej, radši tu na nic nesahej. Tady je to jen pro děti. Seš tady te? Né, ne odpovídej. Diego tak tady sí. Přišel si o překvapení. No jo, fajn. Mrknul se na to pak. Tak dobře, měj se. Poslyš, podle mě Diéga něco trápí. No, určitě je v pohodě. Promluv si s ním. Chlapis, chlapy, o chlapských problémech nemluví. My si jen dáme herdu dozad. To je nesmysl. Pro ženskou. Pro chlapa je to jako půlroční terapie. No jo, dobře, teď já už jdu. Ahoj. Au. Proč do mě mlátíš? Jenom tak. Hele, poslyš. Ej, má pocit, že tě něco trápí. Tak se mi řeši... Že... No vlastně, napadlo mě, že bych už měl asi co nejdřív vyrazit. Aha, tak já řeknu, že jsi v pohodě, že o nic nešlo. Hele, ložeme si do kapsy, jen tady zakrňuju. Já nejsem stavěný na hlídání dětí. No a co ty myslíš? Že mi rodinu je super. A mám z vás radost, ale je to tvoje rodina, ne moje. Ty nechceš bejc mít prčkem? Ne, ne, ne, o to nejde. Špatně jsi to pochopil. Rok běždi, ty Diego, dobrodružné a na dobro nedružné. Chápu to, velu nudný domácí život, takže se nenezdržovat. Já jsem si myslel, že to Eli má mít rozházené hormony. Měni počkej, nikdo nemusí odcházet. Tak co? Proto chlapi s chlapama nikdy nemluvěj. Proč? Co se stalo? Diego odchází. Hele, prr, brzdi. Tyhle chvíli si přece máme užívat. Budeme mít mrdě. Ne si jde. Oni ho budou mít. Jo, ale jsme smečka. Rodina. Víš, věci se změnily. Meny máte ti jiné priority. Směř se s tím. Byla to paráda, ale je čas jít dál. Zbyli jsme jenom my dva. Ne, Sid, nezbyli jsme dva. Eddie s Krashem půjdou s náma? Jenom Krash? Jenom Eddie? Zbohem, Sid. Tak jo, jen klid, tu jde jak si jde, umím si získat přátelé, založím si smečku, jasná báka. Dej modlíku, padlenskou. Holá, prijatelí, a tak jako? Hm? Uh. No, aspoň jsem pořád fešák. Aaaaaaah! Uh. Uh. Uh. Uh. Je tady někdo? Kdokoliv? budjerkové vím jak je to být opuštěné ale nebojíte teď už nejste sami Mám čas, se co nevidět vrátí. Mám čas, už běží, kulíšku! Mám se! Co se vám říkal, děcka? U, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u. Díky, díky. Ošklivý vajíčko, mále mě z tebe klepla Pepka. Nezlob se, miláčku. To je jen tím, že ti tak miluju. A teď ti představím strejdu Mannyho a tetíčku Elly. Ahoj. Ahoj. Chci vám představit vejcu, z kořebku a žlouta. Cide, nevím, co děláš, ale dobrý nápad to není. Pššt. Bo je děcka tě uslyší. To nejsou tvoje děcka. Odnes je zpátky. Oh. Ty nemůžeš být rodič. Proč no? Za první, protože kradeš cizí vejce a za druhé, z jednoho si málem udělal omeletu. Oh. Oh. Nikdy je ale asi hledá a má hrozný strach. Oh. Oh. Ne, byli dole v ledové jeskyni. Nebýt mne sou z nich oh. po kavci. Au. Uf. Těd, vím, tím procházíš. Jednou taky budeš mít svoji rodinu. Podcast bez waholku, bez jakýchkoliv vyšších nároků, bez iných možností, nebo možná bez tichu. Meniem tím chce říct, že Ne, chápu, dá mne spadky. Oh. Ty rodinu máš a mne bude líp samotřímu. Budu sám. Opuštěné jako pól v plotě. Na věky zamrzlé. V ledu. Sam, samojíнке i sameček. Vypadá dost osaměle. Přesně tak! Sider, počkej! Ne, nech ho o to nic, ono ho to přejde. To je jedna z výhod, když je někdo sit. Proč vás mám nosit zpátky? Miluju děcka. Jsem zodpovědnej, milující, starostlivej. No co wy na to? Suwarasita geon. Dobra, czytaj. No tak nebreczne. Najdu jakiś suchy misto. A. Uh. A. Uh. Uh. Uh. Ta jest klaso suszimy. O. To da rzeknuvam. Beit rodich to je fushka. Možná nám to nemá Mm, mm, mm, mm, mm. <trio> uh, uh. <trio> ja, sem mamina. Ja sem mamina. Da li sem. Najbolje je da vidim šta ti želiš. Ne, ne, ne, přestaňte mě, ne, slyšiš, přestaň, jo, ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho, ho, jau. Hele, nekousejte. Mm -mm. Je, nezlote se, nezlote se, promiňte. Ne, to nic není, to nic není, nebrečte. Tak proč vůrť brečíte? Nemáte hlad? Možná, že máte, ale s tím si poradíme. Hej, hej, tady, kruté zvíře. Ja sem tvoje mërmë a tohle je mëje mëllíčko. Jeeeee! Yeah! Ja myslel, že si samička! Eek! Go! Go! nemůžete. Men říkal, že je to pro mrňata. Ale moment. Vy jste mrňata. No. Hlavně tam nic nerozbíjte. Ten Lenoch říkal, že hřiště je otevřený. Ne bučkat. Pro každého ne. Ne no, no, no, no, ne ne ne, ne savíte na to. Aaaaaaah! Oh. Jeeeeee! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Hey, hey. Co pak jsou zač? Ne, to půf, já mě máš kratáč! Buďte hodní! Mami, on mi ji nechce dát! Ne s tím nic neuděláš? Proč? Mí děcko ji mělo dřív. To nemělo. Ale jo! To ne. Ale jo! To ne! Kéci, kéci, ježek v kléci! Co to s nebou krucije? Jsem svobodná matka se třemi děcky. Trocha pochopení by neškodila. Nooo! Oh. Oh. Vypadná! Vypadná! Vypadná! To je smůla. Dost, dost, dost, dost, dost, dost! Ne, ne! ne. Drž se mi, Hačku! Já se snažím! Aaaa! Aaaa! Aaaa! No, podle odborníku máte nechat děcka jíst na celají chuť. Myslíš, že mám tlusté kotníky? Kotníky? Jaký kotníky? Eh, yeah, Ronalde, kde se tu bereš? Ale ne. No tak dělej, vyplivni to. Jestli to i hned nevyplivneš, tak odcházíme sřiště pryč. Jedna. Dvě. Nechtěj, abych řekl tři. A pak, že to nejde. Zdravej jako řípa. Ale to není můj Johnny. No, lepší než nic. Matlenko. <tějí> No tak, Ben s tím? Si jde? Je, yeah, ahoj, ahoj, Benny. <tějí> oh, můj broučku. <tějí> Počkej, ne! Oh, o oh, co omlouvám? Je to tady na Maďaru. A my to nezničili. Ztrácíme formu, brácho. Hlavní je, že nikdo nepřišel k úrazu. Až tady na toho. A na tamty tři. A na ní. Řekl jsem, odnes je zpátky a ty jsi si je nechal. Podívej, co udělali. No budiš, máme krapet, problémy s kázní. Požírat děti není problém s kázní. Ale vždyť je vyplivnul. O, tak pardon, dáme mu hvězdičku, bude to děcko týdne. Nepatří sem si dé. Je to fuk, co sou zač a kdes je našel. Vrati se zpátky. Mamy. Já své děti neopustím. Zanjut se, zanjut. Ne, to nic nebojte. Mam co ważné dát. Zabnět se nížvě? <těk> <těk> Zlobená vyhnulina. Ty dá? Šup, šup, šup. Ti honem ho nem dovolit. Tě tě nesmí nikdo ani maknout. Jak mám vědět, že je to ona? Chceš nadvědět křesní líst? Je to Dinosaurus. Jejich výchova mě stála. Krev, pot a slzy. Jeden den. Vratí je ty pošuku? Hele, tohle jsou moje děcka. A jestli je chceš, musíš se dostat přeze mě. Konec! <tějí> Máš na práci nic lepšího? Uh! Je po něm. Fakt smolař. Jo, bude nám chybět. Ne, ne, ne, ne. Ne tak rychle. Takže Ellie, tady to pro tebe končí. Ty, Crash a Eddie, půjdete zpátky. Jo, celá žhavá. Ellie, vždyť jsi ji sama viděla. Bude to nebezpečný. Trhni si chobotem. No, bez va. Až toho si da zachráníme, tak ho zabiju. Slečinky první. Stáří má přednost. Jak se do lesa volá? Kdo volá? Say <laughs> there. Say there. to nic nebude. Musíš mi to zříst, a hlavně vypadněm. Tak dobře. Ó, oh, potřebujeme heslo. Jo, něco co oznámí: "Ož budu rodit". Hm, co třeba? A! Ož budu rodit. Ne tak takhle. To je moc dlouhý. Potřebujem něco krátkého a úderného od teba. Broskve. Broskve. Miluju broskve. Jsou tak sladké, kulaté a chlupaté, jako ty. Já jsem kulatá? No. A to je dobe. Je to sexy. To je to samý, co já. Pod námi existoval celý svět. A my to vůbec netušili. Co ty jsi řekl? To ne dám si dát tak jako vy! No ne, já už nechci le! Hele, vy dva, teď ne! Potřebujeme každou tlapu! No tak, vezme si, tak pojď, pojď. Šup na něj. Hra, betí, na tohle nepolezeme. Je to buď tenhle dinosaurus, nebo tamten. A tě holky chtějí žít. Jo, nebo jdu. Jo, nebo jdu. Už, už radši víckrát nejabadabuji. Cvítím se tak nepatrně. A co teprv já? Vyyy. Eat the side! Vado, seš borec. Jako vracha, který ho nemám. Ani já. Eh. Necháme si ho. Bak. To. Menu se bak. Skratka z Bakminster. Prodloužka. Zbe. Hmm... Žádná sláva. Co tu pohledáváte? Kamaráda unesl dinosaurus. Takže... je tuhej. Tak už to tu chodí. Můžete jít domů. Padejte! Bez vsyda nejdeme. Eli, počkej. Možná máte požáhaný poustevník pravdu. Meni, když už jsme tady, tak ho najdeme. Našel jsem stopy. Tak jdem. Ehh! <sýk> Gríš tam budete, tak najdete kámoše na onom světě. Jak to víš? Oh, lasiçagu, mele siçagu. Jo, jo. Máte dinosauřice nesladci mláďata a jakou si zelenou schlíplotinu. Ta zelená schlíplotina je náš kamarád. To si vyčetl z těch stop. Ne, ani ne. Viděla sem je tudy jít. Amířili k klávobádu. Tam totiž pečují o mládata. I když tam chceme. Musíte projít skrz jungle Jessou. Proejít přes smrtí. A tabule trápení. Jo. Tak dobře. Od neštěstivců pomalém sklouzu do šílenství. My půjdeme dál. Né, né, né, né, né. Moment. Ty se si myslíš, že je tohle tropický letovisko? Tady svou družku neochráníš, kámo. Co chceš dělat s těma srandovými apárádkama, až narazíš na tvúru? Říkám mu Rudola. No bez vá, fein, už sem se bál, že se menuje nějak děsiwie třeba Alík nebo Puňťa. Počkat, to jako je něco ještě většího než tady dinosaurí máma? Noba. Noba. No ba, a tohle je památka na něj. Jú, tu pásku máš od něj? A za dara? Tyjo, to je bomba! Jo, a třeba nám taky něco dát. <laughs> uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vidíte jí v mým světě. Zdej se vší naděje, ty, kdož tam vcházíš. No jasně, chápeme. Yes, a zhouba. Oh, my God. Kje akkur të në nga? Naj tenek o drop Nu hëndë ë fru Pfffshshshshshshshshshshhh Jo jo. Proskva? Co? Ne, jen mám takový divný pocit. Maslat, nízkou ledinu cukru. No, oh, přineseš ovoce. Ne měni. Na tvém místě bych to nedělal. Tohle není zrovna tvůj píseček. <tějtěji> Jasně, takže bych se měl bát nějaký kytičky. Jakou <tějtěji> normál? Tohle si asi nečeká. Meni. A víš co? Jasno, dávám ti to za věnu a daň nám žrát kámoše, Adélo! Aaaaah! A dost. Vytrahnu ji i z kořeny. Když to uděláš, tak se zavře už na dobro. Cože? Hele, tě hule, neuzluj si kvůli tomu chobot. Dostanu je ven dřív, než je stráví. Stráví? Za tři minuty z nich zbudou i jen kosti, a sto tlustiucha, za pět. Já nejsem dlustý! Ty jo, mám divnej pocit. To no, říkáš rovno, když se na mě tiskne, ale takhle to nemyslím. Už to předím taky. Pomoc! Pomoc se nám nikdo! Dělej! Dejte si bacha! Na baka! Kdo je tady tluzdej? No! Mm. -hmm. Mm. -hmm. mm -hmm. pobili tí vůpřírostlinou. Prďárna. Řekni něco. A. Ah, děkujeme za záchranu. Bako, najdeš nám tu zelenou schlíplotinu? To nebude nutný. Ale bude. Hm. Tak jo. Víkru vám s tím. Ale mám sví pravidla. Pravidlo číslo 1. Vštický poslouchejte Baka. Číslo dvě. Držte se, úplno střed v stezky. A číslo tři. Ten, kdo prdí, půjde jako poslední. Takže jdeme. Šup, šup. Měli bysme si nechat vyše tři hlavy. To je pravidlo číslo čtyři. Tak a jdeme najít, kámoše. Heeheh... Nie, to nic tu je dobrý, nebojte se. Údem zase v cajku. Nehoubyj se mnou tolik, dělá by to zle. Vidíte? Už nás pokládáááaaaa welche NEEE, zasež rání sem ještě moc mladý. Ooo! Oh, oh. tohle kachní nezíká. Oh. oh. Oh. Oh. Oh. Rodiny v stáji nebejva jednouchý, ale můžem se domluvit. Ho. Oh. Budu mi dotéž routerka. Od sídopadku. Oh. Víꄄné? Nic, děcka, mám čeje v cajku. Už oh. mě sežereš, dáš jim špatný příklad. Lanochod se nikdy nevzdá. Oh. Mm. A nejen soupeř je z toho na větvy. Myslíš, že ta stvůra najde sida? Nebo, nedej bože, nás? Rudla, děláte si srandu? Ten si nedá pokoj. Všechno vidí, všechno ví a všechno sežere. Takže... Jo. Hele, zmizni z mého písečku. Padej, čau. Znal jsem ho ještě jako housenku. Terá, ještě by se vykuklilo. Takže tu žiješ sama, spoléháš jenom sám na sebe. Nemáš žádné závazky. Ani jeden. Je to úžasný. Nezávislý, samostatný. O takovém životě se zdá každý muchapovi. Sešite, tady by se mi líbilo. Halo? Jo, ne, teď nemůžu mluvit. Hledám nějaký ho mrtví holého chodá. Jo. Né, sledujou mě. Já vím, podle nich jsem smog. Heh, ne, dobrý, zrovna jdem do strže smrti. Nějak se mi ztrácíš. Mě taky tě miluju. Jasně, tak pa, pa, pa, pa. Tak jo, jdeme na to. Takhle skončíš taky. No, zkoušeli jsme smrdutá roklina. Ale tomu se všichni smáli. Tak a co teď? Madame. Moment, tohle to po ní nechtěj. Bla bla bla bla. Pravidlo číslo jedna. To, já, já. Ja. No tak, mamute. Prejímáš dobrýho pamatováka. Vždycky poslouchat baka. Vždycky poslouchat baka. A teď oči na šťopky. Narovnat řvet a... Aha, jo, pojďte k jednou o tých výparech a si cipnete. Je dovatý výpary? Prostě jen další den v ráj. Počkat! Ah! Skrle! Pořádku. Co si musíš skosit? Tak jo, chop tam všichni. Stačí to vědět, nemůže. Čadu paniku. Je to jen malej technický zádrh. Ford, zadržujte dech. Já už to dál nevydržím. On se nadech. A já to taky nejchám. Jo, <tějí vás> hm, nejsme tuhý. Mluvíš nějak srandovně? Já, měl by si slyšet sebe. <tějí vás> jo, veřma hele. A raz, a dva. Zbývá, zbývá o věcí. Dost, zmladnili jste se? Není to jedovatý. Hm? Nee! A? <laughs> Přestaňte se smát, tichně. Přestaňte se smát, tichně. Jakí je pravý číslo 1? Není se smění, co je na tom zlého? Tihle smíchy umřeli! Huh? Nesmějte se! Nelivíče, paprča! Sadíme se zachránit si nám a všichni tady taky umřeme! Ani ho nemám rád, a kdo jo? Víte, je to pánko? Děk, že jste mě dostali. O, tím jsem teda nezajihl. Já děkuju. To běžet si ho upustil smečku. Dobrování super. Bulleki, <těk> <těk> bulleki. Nech toho. Hmm. Co pak to nevidíte? Kdy jsme tady? <těk> hmm. Za se to zůstává na ženskou. Mam tušení, kolik se toho slyšelo. No přece všechno. Jo, jasně. Čo ráš mi doposlele? Ne, dělal jsem si srandu. No, jo. No, roče vyrazíme. Nezapomněli jsme na něco. Tonese, ňami, ňami. O, o. Čo? Mm. Nekzte popadca Leninku? Musíš z vás vynúst požádání velcí dinosauři. Ně, eh, oh. bych vám vám z nich vegetariány, zdravý životní styl. Poky se na mě. Mam košíka, komu hm mladší Lenochod ze zlopse, ale právě se s ním a starším mluvím. A! No, oh. no, no, no, ne, ne. to není pro nás, děcka. Uf. Je to od Pernaty a Masity. A živí! No! No! No! Ne! Ne, ne, ne, míži vás vraždtka nepapáme. A basta. Tak. A teď let, buď volnej! Ty malej, nehletavej ptáčku. Promiň ptáčku. Hele, kam pak jdeš? Takhle ty řešíš konflikty! Žádnej div, že seš sama! No tak, to se si tady jako povídám pro sebe. Říkám, sou to vegetariáni a ty jen? No, říkám, ne promluvíme si? A ty? No, to není žádná komunikace. Víš? Takhle ty odpovídáš na všechno. Jo, co se tak bojíš? Seš přece největší na světě. Nebo ne? A oho. Nutan. No Ozor. Todhle nemohou přežít. Ve dne je to nebezpečný. Ale v noci je to ještě horší. A navíc je vedle něj nějakej magor. Co? Ty my jsiš maka? Jo, to je pošouk. To teda nejsem. Totální troty. A smrděj mu nohy. Kušuj. Ty kušuj. A ty jeden mrňavej. Á, á, tu máš. Jaha. Škrtí svoji vlastní U, nomu. U, já mám tě. Neměli bychom jít dál. Co? Aby měl Rudla půlnoční zákusek? To zrovna. Hlavou má pravdu. Dejte si voraz, savci. No jo. Ale ty kalorie nepotřebuješ. A tak jsem tam stál. Přitisknutý ke skále. Bez možnosti úniku. Dvěma klapkami v hrobě. A zíral sem do očí velký, bílý stvůry. Byl tě? Bohužel jo. Ale přežil jsem. Uh. Hmm. Pššt. V životě jsem nebyl tak naživu, jako když jsem byl na pokraji smrti. Těsně před tím, než mě růda vcucnu do jícnu, popadl jsem mu za ten hnusnej, růžovej, masitej cancur na konci tlavy. Toj. Pevně jsem se tam zachytil a houpal se sem a tam a sem a tam a sem a tam a sem a tam a sem a tam a sem. A tam, a sem, a tam, až jsem se nakonec pustil a vyletěl mu s tlamireč. Sice jsem tehdy přišel o oko, ale získal jsem tohle. Rudlův zub? Ty jo. Jak říká přísloví, oko za zub, nos za bradu, zadek za... za ee... Je to starý přísloví, ale není zas tak skvělý. Ty seš super lasičák, ultra lasičák, mega lasičák. Paks-papapapapapá, tygděpá, pumty-pumty-pumty-pumty-pum. Co? Co? No fakt. A teď vám povím, jak jsem jednou udělal nabroušenou mušlí z tyrannosaura, castrátosaura. Jsme jedno ucho. Tak to stačí, pro dnešek už bylo těch historek dost. Pojď, Ellie, musíš si odpočinout. Pff, suchara jeden. Tak jo, jen si dejte šlofíka. Budu hlídat. Chlídko, bako, nech to na nás. Noc je totiž vačíčači čas. Jo! Noc je naše. Však, a co já? A. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Sladké jesní odílci, zítra máme moc práce. Schánět, žrádno, lovit. Postrádat přátelé, kterým sem úplně fuk. Hmm. No, ty seš teda mě kota, líš to? Many Crashy Eddie Many Co se to děje? Není ti niť? A, ah, nejslobsé. Chtěl jsem, aby byla v bezpečí a teď si na tom nejnebezpečnějším místě. No tak. Ty za to nemůžeš. S něčím podobným nehnem. Musíme najít sída. Jo, ale kdybych se na něj tenkrát nevykašlal, nebyli bychom tu. Nevykašlal? To mnie snad staháš za fousky. Riskuješ svůj život, sví družky, a s jeho mrňete a to všechno kvůli kámošovi. Manžel, a fotřík nic moc, ale kam už seš dobrej? Uh. Uh. Nísta. Nicco tady cejtím. Hmm. Jakomě to odpadlo od zvířecí sadele? Hmm. A pak to potřísnila klupat kožou. Jo, El to je sit. Savci. Jsme очеvidně na místě chinu. Komáš chlupu. Bozřená mršina. Zvítek. Za křsne. Pro kolice. Zepěhlo se to takhlec. Dinosaurus napadl Sida. Sid se bránil kusem prokolice. A udělal si z dinozaura moc dobrý salát. Nehrabe ti. Sid není násilník a je neschopný. Jo, a kde je ten dinosaurus? Jo, na tom něco je. Mm. Teorie dvě. Sid jí prokolici. Dinosaurus žele Sida. Pak šlápne na prokolici a nadělá z ní moc dobrý salát. Baku, kdy přesně si přišel rozum? Hmm. Být tu 3 měsíce. Probudil jsem se a bál jsem že na tej z opuncí. Zmocornou opuncí. Eee, ale miloval se mi. A baku, možná si přehrídnul jednu maličkost. No! Tak váš kámoš je na jihu, ale ne na dlouho. Příjí se totiž rukla. Teda, do... přesně tak. Tabule trápení. Nebo aspoň jejich zbytky. Uh. Oh! Oh! Ding! Posazbuk. To je vítr. A mluví na nás. A co říká? To já nevím. Neumím povietrně. A? Oh. Ale ah. ah. ah. to nic. Se mnou si nedělej. jest me u tebe Je to tady za stakh zví. Pekný, počusí. Přijma ah! ah! oh, oh. oh. sousedé. A! A! A, tady jsou sousedé. Rudla, rudla. Tohle Dinoše sem ještě nestýšel. To je sit. Tak se mu hočte. Ananasy. Ananasy. Dou na nich chutě. Když asi chce ovocný koktejl. No tak mysli. Ah, broskve! Broskve? Broskve? Dobrně? Co, co, co teď? Tohle není dobrý. Budeme rodit, slyšeli jste? Mně se občas jenom něco zdá. A nemůžeš s tím trochu počkat? Můžete ho někdo no. plácnout? Jou. No. Vykonáno. Yes. Počkej tam, už jdeme. Dá se dělat jediný. Mačičáci, no, za mnou. Manny, než se vrátíme, postaráš se o Elí. Cože? Nemůžete odejít. Vždyť je mimo cestu, co pravidlo číslo dvě. Pravidlo pět říká, že dvojku můžeš ignorovat, když se jedná o ženskou, nebo potažmo o psíka. Hele, já si ty pravidla vymýšlím na fleku. Jo to jo, ale ona je, musíte teda... Manny, to je v pořádku. Kryju ti záda. Tak se mi to líbí. Jdeme, hoši. Koukej tu dávak na ségru, pozor. A klídek. Co to znamená, kryju ti záda? Není lepší kryjt mu předek? Tam je to podstatný, ne? Musíme jít. Uh, nobezla. Tak jo, dobrý. Táta, táta už jde. Řeknu ti, broučku. U mishëti të na çasovat. Ne peklo. To je jenom láva. Křivě vroucí láva. Arshi. Máte chujte na dobrodružství. Jasnačka. Na nebezpečí. Jasnačka. A na smrt. Hey. Muziš mi të zapakovat? Tësio! Musím za ní nahoru. Počkej, já Ellie ochráním. Ty zastav ty pravý ty. Ale... Manny, až budou u ní, tak bude pozdě. Musíš mi věřit. Dobře, tak běž. Mi hoří, musím po špičkách jako baletka. Pardon, mm. že ruším baletko. Ale já rodím. Jo, jasně. Ah. Pro mě. Ah. Je to v pořádku? Jestli sem v pořádku? Víš ty vůbec něco o porodu? Ne, ani ne, ale mě nhiužte. A! Diego, na sebeím. Poražme tlapu. Jo, no jasně. Oh. No pořádně let. To bude v jednom stahu. Ne! A! <símile> Tele, <směle> tamhle je Vida. Ne, Sid! Já víme, Vida. Tak nědziím zachráníme Sida a pak tu tvojí vídu. A no, je fuk. Ne! Yeah. Je to super. On zjeví. Hlavně dýchej! Lávně. Diego! Jen dýchej! To je teď hlavní! Popadní munici! Bubák na trojce! Vá! Teda tohle je síla! Miluju tě, bráko! Já vím! Koukej se probrát, no tak! Zaprát! Tohle je konec hledochoda Sida. Tohle je konec hledochoda Sida. Já! A já! A já? Teda kluci, já nechci panikázit, ale kdo to věn zvítí? Kluci! Nedaj <těk> počkat, počkat, moje děřka! Ani jsem se nestihl rozloučit. Tak ještě jednou zatláč. Ty nemáš podětí, co prožívám. No nic, zapověď na to, takže hezky spolu. No. Měl jsem vás radši, když jste byli lidi nulí. Je to třina. Melly! Dělej kámo, podle mě to už bude! Eeeeeee! Na den a na. Měli bychom jí říkat Eli. Mala Eli. Já mám lepší jí jméno. Broskvička. Broskvička. Proč ne? Je sladká, kulatá a celá chrupatá. Broskvička. Nádherá. Já to viděla, drsňáku. Na, no, na, no, ten dinoš mě škráb páckou do oka a... Tak jo, nejsem z kamene. Jsme tady! To je sít! Ah, ja. oh, oh. <tříž> oh, je to kluk! To je ocásek. Je to holka! Je, ahoj, broučku. Čudliky budliky, to je strejda sít. No ano, ju, ty seš nádherná. No fakt seš. Vypadáš úplně jako maminka. Díky bohu. <laughs> ne, nic bez lím, nic bez lím. Ty seš krásnej vnitř. Bezvaže jsi s námi, syne. Si Neřekl bych, že to někdy řeknu, ale chyběl jsi mi. Hmm. Kež by tady byly moji kluci. Mohli jste být kámoši. Tohle, který být předsední, slíbil jsem si, že nebudu brečet, ale já ne. Je to hezké patřit do rodiny. A co ty, neuvažovala jsi o dětech? Hmm, tak jo savci, tady vás dostaneme domů. sofci. Ste tam, kde jste začali. Byla to sranda. Můžem si to s třinou častit. Takto teda nevím. Jo, jasně, jo. To smrtelný nebezpečí já vím. No jo, tak tady bach končí. Bez tebe bysme to nezvládli. To je jasný. Ale i tak to byla poh. nejsme sami, že ne. <tří> Je fér, Rudlo. Nic! Tady sem ty vykotlaná vykopárko. Nehledáš nic? No tak si proto pojď. Tu je skině, honem. Pojkaj së malou të di. Nëboj se o nës, vjež. Juž ana, kračím k věčku. Za vrazdahuši, héj! Scenář bude smítkliku přište. To ho dlouho nezadrží. Tak pojď. Počkať, Vando. No. Počte dětská. Teď vám něco řeknu. Přesně se împacíte. A vím, že z vás vyrostou obrovský, děsivý dinosaúři. Jako je maminka. Tak mamko. Stane se o naše děti. Mohl jsi to malou? Velou, že no. No tak, sem levné. Tak jo, promyslim to. Hmm. Ja. Ani náhodou. Je pryč. Co mám teď asi tak dělat? To je snadné. Pojď s námi. Jako tam nahoru? Ne, to mi nikdy nenapadlo. Jsem tady tak dlouho, že se tu cejtím jako doma. Ani nevím, jestli bych tam zapadnul. No a mrkní na nás. Vypadáme jako typická smečka. Au! Živu. Báku? Já musím. I jo. A navíc, tenhle svět by měl zůstat tady doma. Dávej na ně majzla. Bak má vždycky pravdu. Vždycky pravdu. Ty jsi v pořádku? A kde je bug? Nebojte se. Je tam, kde chce být. A bude v pohodě? To se ptáš vážně. Ten alasíčák je nezmar. Spíš si dělam starosti o hudlu. že ta naše rodinná trojka není nic pro tebe. Takže, když se rozhodneš... Nikam nejdu, kámo. Dobrodružství, to mám tady. Ale já si připravil proslov. Makal jsem na něm. Jak ti mám ukázat, že jsem silnej, ale citlivý? Jemnej a starostlivý. Au. Díky. Kámo! Kámo! Jo, Roste to rychle, co? Nemůžu to si třeba moje děcka, jako by se jeden den narodily a druhý deny pryč. Takže jo si ty. Já, ale byla to dršina. <tixt> Až pravdou brouđku. Dítej v době ledové. Bom bom akala kala kala bom bom bom akala kala bom I'm going to push out to the top.